Hej och välkomna alla nära och lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms nära radio på 88 MHz. Vi som pratar idag det är själv Johan Winnehem och med mig i studion har jag Jonas Åkerlund. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Det här programmet går ut i Eten den 26 maj mellan klockan 14.00 och 15.00. Och en första repris söndagen den 27 maj mellan 9.00 och 10.00 på morgonen. Och ytterligare en repris den 31 maj på torsdag alltså mellan 20.30 och 21.30. Och, och ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Arnold Boström detta rabblande ska vi också kanske påpeka då och då är någonting som är obligatoriskt för närradion så att det måste vara med så att ingen undrar varför vi ständigt tjatar om detta Nåväl som få säkert har kunnat missa så har Sverigedemokraterna nu i den gångna helgen till sist lyckats klara av sitt årsmöte och eh, det har ju varit väldigt många turer runt årets årsmöte eh, det blev ju till och med flyttat på grund av en serie avbokningar eh, och eh, eh, det är väl inte riktigt klart varför det råkade bli så, det jag känner till är ju åtminstone att när det gällde hotellet som eh, bokades eh, så handlade det väl om att Bombot känner ut till någonting mer om var avbokningen var berott på egentligen? Nej, det gör jag inte. Det enda jag vet är ju att de etablissemang som har avbokat oss har uppgett att de inte kan svara för säkerheten på grund av framförda hot. Men mm. i vilken utsträckning som det finns en faktisk grund för det, det, det känner jag inte till. Nej, det som är lite märkligt är ju att den här formen av avbokningar blev så väldigt markant i år. Vi har ju inte haft riktigt samma problem tidigare om åren. Men det kan ju också ha att göra med att partiet har vuxit blivit större. I och med att vi kom upp i 3% i förra årets val så har vi blivit lite mer intressanta i massmedia och i och med att det är mer strålkastarjus på så kan man kanske tänka sig att det i sin tur kan leda till fler problem av den här orten. Eller någonting. I ja delen. visst. Och om någon upptäcker att det är väldigt billigt och effektivt att framföra ett Och samtidigt uppfattar oss som ett växande hot. Och mm. märker också att etablissemang av olika slag är heller inte vana vid det. På viset är heller inte riktigt vana vid den här typen av hotbilder. Och kan inte bedöma realism Eller graden av realism i dem. Och därför var det kanske så här i år. Det är ju inte alls säkert att det här behöver upprepas. Nej. Man, man får också ställa sig frågan Hur det kommer sig att äh, Svensken i gemen är så kolossalt rädd För olika former av hot Det vore ju ett helt annat läge Om äh, vi de facto hade upplevt Att ett årsmöte sprängdes i luften Eller någonting sånt Då finns det ju alla anledningar att vara mm. orolig för bombhot men, äh, Eh, något sånt har vi ju inte ens varit i närheten av. Det är ungefär som eh, när vi inte fick hyra lokal i medborgarhuset. Därför att man befarade att vi skulle göra oss skyldiga till ett små mm. Men det har ju partiet aldrig gjort i något annat sammanhang. Så varför vi skulle göra det när vi kom in i medborgarhusets lokal det är ju lite mysko faktiskt. Ja, nu har man ju gett upp det här om att vi skulle vara farliga. Utan problemet består ju att då de som inte respekterar demokratin utan vill använda våld för att hota oss att de då är farliga men ska ändå drabba oss på något sätt. Och vi har ju sett politiskt våld i Sverige och vi har sett det i närområdet. Jag tror att det är därför folk är rädda. Man vill helt enkelt inte ha hit Nej, det. Men är det, det, är det visar sant? ju också att med en rejäl ja. eh, och sam samverkan mellan lokalägare och polis så gick det att genomföra på ett ordentligt fint sätt. Ja, det, det blev lite av ett antiklimax kan man säga. Vi har ju båda två tittat en hel del på eh, den publicitet som föregick eh, årsmötet där och eh, eh, en sak som man väl kan konstatera direkt är ju att eh, massmedel bespetsade sig på väldigt mycket mera interna bråk och stidigheter och kanske hoppades på någon splittring eller i vart fall eh, väldigt elakartade osämra och eh, det var ju en väldigt tydlig besvikelse också på journalistläktarna när denna osämja inte manifesterades på något sätt. Jo, de, de vill ju egentligen skriva om vad som helst men inte om våra sakfrågor. Och en splittring i partiet hade ju varit mumma så att vi såg man hur blicken slocknade när de satt där och förstod att det här kommer inte att bli något. Plus att de är lite grann ute också på ny mark därför att under... Så väldigt lång tid så har man ju i stort sett kört med principen oss till varje pris. Och när man nu slutgiltigt, för det får man väl säga att det här riksårsmötet, och för, alltså det som var förspelt i riksårsmötet jämfört med tidigare riksårsmöten är ett trendbrott. Strategin att oss har man släppt men man har ingen riktig rutin på hur förlöjligar och förtalar man och hur förvånar man och förvränger man och förminskar man på ett effektivt och bra sätt och därför hade man kanske förhoppningen att eh, vi skulle gräva upp de gamla skyttegravarna och sen skulle då så kallade traditionalister ligga i den ena och de förnyarna i den andra och sen skulle hela rapporteringen bara handla om hur vi tog heder och ära av varandra. och när det istället blir en manifestation av enhet och framåtanda och framtidstro. Det är ju inget kul att skriva om. Nej, det är i alla fall inte det man önskar skriva om. Kan man se. Sen en annan sak som förr årsmötet också det är ju det här traditionella som vi faktiskt har fått in en viss vana på nu också nu att man gräver fram en, en liten lagom allvarlig skandal som man lanserar och ut i stort sett landets samtliga tidningar. Och, Årets lilla skandal då, det var att man avslöjade att en stor andel av våra fullmäktige ledamöter runt om i landet uh, antingen lever på bidrag eller är förtidspensionörer. Mm. Uh, dock utan några större jämförelser med andra partier också. Uh, men uh, det man glömde bort i sammanhanget är ju det att... Uh, inte minst efter förra årets val så var det kolossalt många av de som blev invalda på SD-mandat som var helt nya i partiet. Och somliga har ju inte ens blivit nominerade av partiet utan man har skrivit sitt namn på en blank valsedel och på den vägen blivit invald. Och det säger sig ju själv att en ganska så betydande del av alla dessa nya personer är folk som är missnöjda med de etablerade partiernas sätt att sköta landet. Och eh, folk som har haft med myndigheter att göra är eh, naturligtvis mer missnöjda än människor som lever och har det gott ute i villaförorten. Att det är ju mm. inte någonting att bli direkt förvånande. Och sen så finns det också en eh, viss andel av fullmäktigeledamöterna dock inte så är kolossalt stor, men det finns ändå ett antal personer som genom mediernas försorg har försatts i arbetslöshet. Jag tänker då på till exempel för detta handläggaren på invandrarverket Kenneth Sandberg som ju genom Sydsvenska Dagbladets försorg blev arbetslös och som man sedan synnerligen fullt angrep för att han då lever på bidrag och klagar på andra som lever på bidrag och försöker dra ett nummer av det. Eh, och eh, det har vi ju inte gjort någon mätning på hur många personer det är Men det är, jag känner personligen till åtminstone något tiotal personer som har blivit av med sina arbeten i samband med att de har kandiderat för socialdemokraterna. Det är inte någon stor mängd människor men det är ändå tio stycken för många Ja, och där, därutöver så har vi då hotbilden att någon engagerar sig i en, en kommunförening någonstans i Sverige Vill gärna kandidera Det blir känt att personen i fråga är en officiell företrädare Eller på väg att bli officiell företrädare för Sverigedemokraterna Och sen har man ett samtal med chefen Och chefen säger att du får välja mellan jobbet och politiken Och har du då ett försörjningsansvar så är det ju inte alls konstigt att man säger att Det Sverige kan inte vara med eftersom det är så känt att det chefen säger är inget tomt ord. Det finns gott om exempel på folk som har blivit av med sina jobb och vi har både ministrar och andra som tycker att det är rätt att så sker Det har getts uttryck för det flera gånger. Och vilka är det då som egentligen inte är påverkbara för den här typen av hot? Jo, det är ju antingen då de som inte redan har, eller som inte har någonting mer att förlora. Man kan inte ta ifrån dem förtidspensionen, eller sjukpenningen eller socialbidraget, eller vad det nu är. Ännu. Det kommer säkert att, att ha på den punkten också. Eh, men, eller också då de, men de är inte särskilt frekventa bland oss, som är ekonomiskt oberoende. Och det finns ingen arbetsgivare som kan ge dem foten. Det finns ingen kund som kan vägra handla, eller kommun som kan vägra handla, utan du har ett eget kapital. Men det är väl kanske ja, Jag tror inte ens att det finns någon i hela partiet Men det känner jag inte till ja, ja. Utan det här speglar ju väldigt mycket att Du tar en så stor social risk Och repressionen mot oss är så stark Att eh, ska man tycka att någonting är konstigt Så är det ju snarast att det faktiskt är så många Helt vanliga svensson Som faktiskt tar risken och företräder oss Som har jobb och har försörjningsbörda Ja, man kan, Och det är bubblansvärt Absolut, man, man kan klart konstatera En väldigt stark äh, Motståndsvilja Helt enkelt äh, Mot de här krafterna Som försöker äh, tysta ner äh, Partiet och dess företrädare Och äh, med tanke på Att äh, årsmötet äh, Hölls äh, nere i äh, äh, Blekinge äh, Som ju. Äh, till Sydsverige och så, så kan man väl se att det alltid har funnits en viss motståndsanda, inte minst sedan eh, snappande tid och, och liknande. Eh, så att eh, vi ska ta och höra på ett litet uttryck för denna motståndsanda i eh, den soliga södern av Sveriges land här. Och eh, det är låten Vi klarar oss nog ändå med Edvard Persson. Varsågod ni lyssnar på Radio SD Sverigedemokraterna i Stockholms snarare radio på 88 MHz och den som klarade sig nog ändå det var alltså Edvard Persson och vi talade precis innan musikpausen här om SDs årsmöte som avhölls i förra helgen här och om man då tittar på hur publiciteten har sett ut efter årsmötet så kan man ju konstatera då att äh, man har ju inte direkt skrivit om sin besvikelse men i någon mening så heter det ju då att äh, det var ett äh, regisserat äh, årsmöte, det var händelsefattet det var tråkigt äh, man kan nästan läsa den här besvikelsen av de uteblivna konflikterna mellan raderna vad säger mm. du? Jo. jo visst, därför att det var väl det man hade förberett att beskriva hur som, hur, hur partiet nu kommer att haverera eftersom man, som man uttryckte det tidigare att man beskrev oss som ett parti som är så dysfunktionellt att det kommer att implodera under vår egen tyngd efter valframgången och det var väl just den saken man såg fram emot nu vädrar alla morgonluft och sen så springer de här två falangerna fram och, och, och skärhalsen av varandra. och sen är man har ett problemet mer eller mindre som alla väljare då är någon annanstans och sen fanns det ingenting sånt att skriva om och eftersom man absolut inte kan skriva om själva sakinnehållet i vår politik så måste man ju med större och större desperation hitta någonting annat att skriva om. Mm. Och då blir det lite tunt. Och det är väl det ja. jag tycker man har sett under veckan här som har gått. Det är ganska tunt. Ja, absolut. Sen så om man ska vara lite självkritisk så kan det ju faktiskt vara så att um, vi kanske har. Uh, manat fram den, den här förväntan eh, i och med att redan Mikael Jansson men även Åkesson och Björn Schöder har ju eh, i olika tillfällen sagt att det enda som kan stoppa partiet är vi själva. Eh, men mm. eh, det är ju egentligen mer en, en reflektion av att eh, eh, vi rör oss så pass kraftfullt framåt att det, det går om vi anstränger oss att sätta krokben för oss själva och eh, det handlar ju inte minst om också att vidareutveckla organisationen för det är ju en helt annan situation att administrera ett litet parti som eh, vi var eh, 98 till exempel med åtta kommunala mandat i hela mm. landet eh, jämfört med ett parti som eh, har åtminstone eh, någonting i stil med den dubbla medlemskåren plus Uh, drygt ett par hundra mandat runt om i landet plus uh, olika landstingsmandat och tre uh, procent och uh, stapel i opinionsmätningar mm. och allt sånt så det är uh, rent organisatoriskt så är det ju en väldig utmaning och uh, det är ju sådana saker som uh, väl också har syftats på när man har pratat på det sättet många gånger Jo, visst är så, det håller jag med så att ja. Nej, Vi kanske ska tala lite grann Nu har vi klagat på media att man inte har pratat om innehållet i mötet här Det har vi inte gjort så mycket själva heller Än så länge i programmet här. Men vi valde ju en ny styrelse Och jag har tidigare gratulerat Men du blev ju återigen omvåld som vice ordförande ja. Mm, eh, och eh, Jimmie Åkesson blev inte helt oväntat omvald som partiledare eh, också. Och sen glädjande nog så hade vi ytterligare en här, Anna Hagvall, som omvaldes som andrevisare. Eh, I övrigt så var det inte några särskilt stora personförändringar, det var frågan om det Arnold Boström avgick som kassör- och en ny kassör ser ut att bli Per Björklund, om man förstår saken. Att... Han vid konstituerande sammanträde, ja, så utsågs ja, han till ja. kassör. Eh, sen omvaldes även David Long. Ja, just det. Jo, det, det var ju faktiskt lite av en nyhet för Samliga för att uh, i valberedningens första förslag så hade man ju uh, råkat glömma bort David Long. Uh, och även Daniel Spik hade man ju missuppfattat uh, viljan på uh, att uh, ställa upp för omval, så att uh, Daniel Spik stöppades in som fettes upplärning. Mm. Uh, och med det så var alla nöjda och glada kort och gott. Uh, i övrigt så var det väl inte några större överraskningar Det som känner du till någonting ytterligare om denna Per Björklund är ju en bleking och jag, här uppe så känner vi väl honom till namnet Det är stort sett bara eh, Nej, ärligt att jag vet inte så mycket om honom annat än att eh, I Karlskrona då, där vi efter eftervalde tredje största parti eh, Så har ju arbetsbördan på Rickard blivit väldigt, väldigt stor. Och Rickard själv menar ju att Jomsoff, alltså Rickard Jomsoff att hans möjligheter att svara mot alla de förväntningar som i olika sammanhang ställs på på partiet och på honom nu hade varit inte obefintliga men oerhört mycket sämre om inte Björklund hade lagt ner ett stort arbete för partiets räkning. Sen var det väl också så att Björklund vid förra årsmötet presenterade något program. Ja just det, det var han som skrev det här energipolitiska programmet ja. som uh, gick igenom också. Ja. Även om det inte riktigt är hans område, det förstod som att han är ekonom, företagsekonom eller någonting sånt. Uh, jag tyckte han nämnde det i sin presentation. Ja. Um, men... Um, det finns ju de som känner honom betydligt bättre än vi är ja. Väldigt uppenbart Så att uh, vi får lita på deras goda omdöme. Ja och vad jag har förstått så har ju valberedningen Tagit sin uppgift på allra största allvar ja. Och då får man ju utgå ifrån att eh, Varje namn som, som kommer upp är Granskat av valberedningen man har hört sig för Väldigt mycket runt om i partiet om man vet. Så att eh, det faktum att <skratt> jag dessvärre vet väldigt lite om Per idag eh, säger ju ingenting. Jag tror att han blir en positiv erfarenhet. <skratt> ja. Förlåt mig. Ja, eh, jag skulle ta och eh, presentera de övriga också som sitter i styrelsen. Eh, det är som sagt eh, inte sådär väldigt eh, avvikande mot det eh, som liksom var valberedningens förslag då, det var alltså att de övriga ledamöterna vid sidan ordförande ordförandet ändå, och det var alltså Rickard Jomsoff som vi ju precis nämnde eh, som ju eh, är ansvarig för kuren inte minst mm. både pappersversionen och eh, på nätet det är inget litet jobb heller, det heller nej, det är konstatera. Eh, så har vi Margareta Stanstedt från Gävle Uh, som nu uh, har gjort sig känd inte minst som kyrkopolitik mm. men hon är även en av initiativtagarna till det här kvinnliga nätverket uh, som uh, hon och Anna Hagvall har bildat mm. uh, Björn Söder uh, det är ju en person som uh, också är ganska gammal i gården redan om man mm, Eh, också han eh, har en ganska så imponerande arbetsbörda. Han är partisekreterare i styrelsen här men han sitter ju med i eh, landstinget. Eh, han eh, har väl en heltidsanställning där. Eh, och sen så sitter han med i eh, kyrkomötet. Uh, och så sitter han med i uh, Sveriges kommuner och landstingsmötet, uh, mm. uh, gamla kommunförbundet. Mm. Uh, och uh, så sitter han med i uh, Helsingborgs uh, kommunfullmäktige också. Och så sitter han dessutom med i uh, kommunföreningen Helsingborg. Och uh, um, som grädden på moset så är han också med i styrelsen i, för SD Syd, vårt syddistrikt och sånt. Alltså. Eh, att en person med väldigt stor arbetskapacitet kan man konstatera det kan man säga ja. eh, han skriver och pratar en hel del också eh, så har vi Mattias Karlsson eh, som eh, skrev eh, ett eh, invandringspolitiskt samlingsprogram eh, till det här årsmötet han är känd tidigare från att ha skrivit vårt eh, principprogram tillsammans med Jimmy som han tog 2003 mm. då valde man det festet och valmanifest och en hel del av um, trycksakerna som vi har gått till val på de senaste valen har ju faktiskt uh, gått genom uh, Mattias uh, och Jimmys händer. Um, och uh, hon, han har ju också profilerats en hel del i Malmö-politiken med att han redan förra mandatperioden var heltidsanställd politisk sekreterare där och uh, uh, gav... Um, inte minst å eld under stöd till mm. Så har vi Yngve Johansson i Arvika. En varmlandsrepresentant. Och han är väl mest aktiv egentligen i sitt distrikt. Men han håller på och bloggar och skriver inlägg. Och jag tror han skriver en hel del insänder och sånt också. Att mm. Han är Uh, väldigt mycket inriktad på Detta med debatt och sånt uh, Lars var Är en kämpe uh, mm. Som uh, i stort sett uh, ensam Har kämpat mot hel hela Det röda Norrland <laughs> uh -huh. uh, Och uh, uh, Han har alltså delat ut på gator och torg massor av sd mm. som exempel och eh, försökt bygga upp olika lokala avdelningar med eh, stora drag och framåt. Att eh, vi har så pass mycket verksamhet som vi har nu i Norrland det är mycket hans förtjänst faktiskt. Ja visst och han klarar det att ta sig till alla möten också fast han faktiskt då är rullståsburen. Ja, och det är en prestation. Ja, ja, absolut. Det, det är en person med mycket jävla namn kan man säga. Per Björklund har vi redan nämnt och David Long känner ju de i alla fall flitigare lyssnarna av Radio SD som en radiomedarbetare. Han skriver mycket på nätet och hjälper till väldigt mycket i både distriktet och i Stockholms stads kommunförening. Så det är också en person som lägger ner väldigt mycket tid och har en god arbetskapacitet. Äh, ytterligare en av representanterna för Västerstockholm kan man också säga. Äh, ersättarna, där har vi Peter Ekholm. Äh, och, äh, han är ju distriksordförande för vårt äh, mm. och äh, Där kan man ju konstatera väldiga framgångar i valet, inte minst. Att äh, vi fick mandat på väldigt många platser innan Ekon blev ordförande här. Så hade ju västdistriktet i princip som av Så att det har varit en väldigt lavinartad framväxt av aktiviteter i väst. Tony Wickland, en gammal skåneprofil. Ja, det var ju som, han som, som helt enkelt såg till att skådesväl gick över och stärkt oss där nere. Ja, eh, gammal partivet där hon och och är även i många andra partier. P.O. Eiderhall, en ny förman från Ulricehamn som många säkert har haft tillfälle att prata med som har ringt till kansliet inte minst för det, han har fått en del av telefonpassningen under det senaste verksamhetsåret. Uh, och uh, han sitter ju också i fullmäktige där i Ulricehamn. Eh, sen har vi David Kronlid eh, från Örebro eh, som ju är eh, med i landstingsfullmäktige mm. med sen, där. och har eh, också manifesterat sig som en ny stjärna. Och eh, Kant Ekeroth eh, slutligen är ju vår nya utrikespolitiska ansvarig eh, och en ung kille från Lund eh, som Säkert kommer göra en hel del nytta i partiet. Nu är det dags och också. För... Just det, Daniel Spik har vi precis redan nämnt, Och han blev alltså då Och lite av vår stor logistikmästare mm. kan vi kalla honom mm. för. Eh, därför, eh, han ju väldigt mycket om eh, distributionen av valmaterial och sånt till valdörelsen inte minst. Nu är det dags för musikpaus igen. Och eh, nu så blir det lite... Jub sommarmusik, en vänlig grönskas rika direkt. Varsågoda. Ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms nära på 88 MHz. Och det vi precis hörde var en vänlig ganska rika direkt, den gamla sommarsalman. Vi pratade precis om årsmötet och vi konstaterade hur den nya styrelsen ser ut och det ser väl ut att kunna bli någonting vettigt av det eh, vi kan ju lite kort nämna att eh, den nya eh, valberedningen eh, blev eh, Runar Filippur Jens som Linus Bylund Anders Westergren och Mikael Jansson eh, och programkommission. Eh, har vi en i partiet också som arbetar med programarbete och eh, där så blev ledamöterna eh, Mattias Karlsson Jens Ländersson och jag kanske sett Jens Ländersson är eh, eh, det för Syddistriktet också och Johan Rindheim du säger säga själv eh, och Anders Westergren från Hör en partiet mm. som var den faktiskt som tog vårt första kommunala mandat vill jag minnas Ja, det kan nog de stämma, ja. Eller ett av de två mm. första, uh, rättare sagt. Uh, han var i alla fall med på en sväng där. Så att han är ju den som har suttit i kommunfullmäktige, eller längst det var kvar mm. uh, I hela partiet. I Hör, en liten spansk kommun. Nåväl, sen så, det som... Uh, man hade kunnat tänka sig att det hade blivit väldigt mycket debatt om ifall man hade kunnat diskutera ändringsförslag. Det är ju de två program som antogs. Och det är alltså dels ett program fattat av Mattias Karlsson om invandrings- och befolkningspolitik. Och sen hade vi ett som handlar om äldre Politik, som Per Ramhorn har skrivit och tittar man på det här invandringspolitiska programmet så det är ju invandringspolitiken är ju, som ni säkert alla känner till en av partiets det är väl kanske den tyngsta profilfrågan för partiet egentligen att vi har ända sedan starten 88 kritiserat det mångkulturella samhället och dess framväxt och erbjudet ett alternativ det är inte sådär kolossalt mycket nyheter i programmet, men man kan ju se vissa nyansskillnader gentemot tidigare. Det är till exempel definitionen på vem som är svensk. Den nya definitionen i programmet lyder är den som har en helt övervägande svensk identitet och som av sig själv och andra svenskar uppfattas som svensk. Partiet gör dock en tydlig åtskillnad på nationstillhörighet och medborgarskap och menar att alla svenska medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Det är ju en ganska bra markering faktiskt detta för att det där är ju någonting som inte minst journalister blandar ihop ganska ofta att nationstillhörighet och medborgarskap skulle vara exakt samma sak. I vissa länder är det ju så det är till exempel USA men självklart inte om man exempelvis flyttar inom Europa blir man till exempel tysk eller brittisk medborgare så blir man ju inte tysk eller britt för det utan man blir naturaliserad svensk ja. och det där är också någonting som vi inte kan nog med en fas framhäva att det är inte är något problem i sig att det bor människor i Sverige som inte är svenskar. Det har det ju alltid gjort. Det handlar om kvantitet och det handlar om vilka möjligheter man har att kunna utveckla ett samhälle med hundratusentals människor kanske i vissa fall som mer eller mindre ställer sig utanför det svenska samhället. Nåväl, eh, eh, något som är lite av eh, problemet i, i en, en enda eh, strof här egentligen. Det är, jag kan ta ett litet citat eh, Massinvandringen har också medfört enorma kostnader. Följden har blivit minskat utrymme för välbehövliga välfärdsatsningar och försämrade möjligheter att förbättra stödet till de verkligt nödställda människorna i världen. Denna oansvariga politik har skapat svåra sociala, etniska, religiösa och kulturella motsättningar till lika segregation, rotlöshet och kriminalitet. Den mångkulturella samhällsordningen är idag ett allvarligt hot mot en inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen. Uh, och uh, det är ju någonting som vi tog väldigt mycket mer text på oss att förklara i det gamla programmet, mm. vill jag menas. Uh, något som uh, inte är, det står lika mycket om i det här programmet det är ju uh hjälp uh, Det betonades mer sist, men ändå så finns det ju en blänkare med i, under rubriken global flyktinghjälp att vi vill undvika brain drain från tredje världen. Mm. Att, uh, Läkartätheten till exempel i stora delar av Afrika är eh, verkligen eh, minimal. Och eh, i det läget så är det ju nästan eh, ett brott mot de mänskliga rättigheterna att beröva dem, deras läkare, om, om de nu önskar flytta därifrån. Sen kan man väl säga rent allmänt, Mattias, har ju att det är väldigt bekvämt. Och bara behövt åka över bron för att titta efter hur ser det ut där man har genomfört många av de idéer som vi har ja. och som Dansk Folkeparti har gjort i Danmark och sen har man ju eh, tyckt att erfarenheterna är så oerhört goda att man i vissa delar har plankat av dem i stort sett rätt upp och ner därför att har haft positiva sociala följder haft positiva ekonomiska följder i Danmark och kan man väl säga att det har faktiskt även varit bra för de invandrare alla de utlänningar som finns i Danmark. För nu har de mycket mer klart för sig. I vilka spelregler som gäller. Ja. Danskarna har satt ner foten. Och är man där får man anpassa sig. Punkt slut. Ja, det, det har jag ju själv hört invandrare ställa sig frågan. När de har bemötts av, av önskemål. Om att anpassa sig. Att uh, vara där man ska anpassa sig till. Alltså det I och med att många i det allmänna politiska samtalet väger media att det finns en svensk kultur till exempel så blir det på något vis en mission impossible för invandrarna att på något vis veta vad är det jag ska anpassa mig till vad har svenskarna för förväntningar egentligen ja, särskilt om man kommer från en kultur där man aldrig någonsin har behövt tveka om vad det är myndigheterna vill, nej, nej. det har varit tvärtom att då komma till en, en kultur där, där man säger att ja, du, det här får du kanske ställa dig frågan själv och annars får du kanske gå till ett bibliotek och leta efter svaret. Det är liksom inte riktigt det de förstår. En intressant distinktion som inte fanns i det gamla programmet är att under rubriken invandring och bosättning så menar man på att de dagens massinvandring eh, får fortsätta lite till så kommer det att bli nödvändigt med tillfälligt totalstopp för icke-västlig invandring. Eh, och det är ju en ganska så eh, väsentlig iakttagelse att eh, naturligtvis så finns det ju en skillnad på folk som står oss nära eh, våra grannbänder exempelvis norra Europa och eh, som i eh, det här sammanhanget och folk som har någon form av eh, västerländsk eh, identitet jämfört med de som inte har eh, det. Självklart så är det lättare att anpassa sig till någonting som eh, liknar ens egen vardag mer. Det stora problemet med det, det är ju att det har redan blivit så oerhört svårt som man gör inte ens försöket. Nej. Och man behöver inte göra det därför att även om du kommer ifrån då en kulturkrets som både geografiskt och i alla avseenden ligger mycket, mycket långt ifrån oss så är det väldigt lätt att komma hit till Sverige hitta tillräckligt många från den egen krets som redan finns här och i stort sett bara ekonomiskt och geografiskt leva i Sverige. Men mm. definitivt inte med någon enda ambition att bli svensk. Nej. Eller att ens anpassa sig. Nej, det är sant. Sen en annan sak är detta med... Um anhörig invandring det är ju en ganska stor andel av de som flyttar hit till vårt land idag den bör då vara mindre man ser partiet och ställer upp ett antal krav för uppehållstillstånd för äkta makar och därmed jämställda personer står de. Och det innebär bland annat att eh, man måste kunna försörja sin anhörig som kommer hit eh, så att eh, man då inte eh, i onödan belastar eh, det svenska välfärdssystemet. Eh, och eh, i annat fall så står det ju varje människa fritt att eh, återförenas i ursprungslandet också. Särskilt om det är många släktingar som man ska återförenas med. Det är mycket lättare att flytta hem själv än att ta hit hela tjocka släkten. Ja, Då. särskilt som man hälsar på i så ofta så ja. borde problemet vara lätt att lösa. Uh, precis. Um, och uh, um, en liten blankare också det är ju att vi faktiskt får en regel som uh, stoppar såna här uh, elaka typer som man har kunnat läsa om med i media som uh, Importerar postorderfruar och mm. spör upp och kastar ut. Det ställs alltså krav på att någon form av anhörig invandringsperson ska vara den den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot en partner de senaste tio åren. Det tror jag faktiskt att väldigt många i utlandet uppskattar också mm. för att i dagsläget så får ju alltså inte polis och tullpersonal ens varna stackars tjejer som kommer till landet ja. även trots att de vet att det här är en del avgångsrörelsen. Alltså, ja, ja. ja, och, och, och det är också reglerat om uppehållstillstånd för mindreåriga barn och, och Uh, det är inte så mycket att säga om det. Uh, vi motsätter oss integration vilket innebär att det är svenska som ska anpassa sig till det mångkulturella samhället. Och assimilering med det är ingenting nytt. Det har vi tyckt förut. Uh, nej till andra religiösa lovdagen än de traditionellt svenska. Uh, och uh, uh, Också att det ska vara lite mer restriktivt med hemspråksundervisning för att ska man anpassa sig till är språket en väldigt viktig inkörsport i samhället. Vi har också fått en åsikt mot könsdympning och det är ju faktiskt lite intressant att det står att religiöst betingade omfällelsen omyndiga pojkar ska vara förbjuden i Sverige. Det är ju lite av en skärpning gentemot tidigare program. Nåväl Vi kanske inte ska så mycket om det För nu är det dags för en musikpaus igen Och vi fortsätter med lite stillsam svensk sommarmusik Och nu blir det Otysta ensamhet Av Kajsa Stina Varsågod. Du lyssnar på Radio SD, i Stockholms närradio och vi har precis pratat om vårt antagna invandringspolitiska program och vi antog även en handlingsplan för äldreomsorgen det är ju i grund och botten inte riktigt ett handlingsprogram men det finns ändå lite av riktlinjer nu kan man ju säga för de kommunföreningar som har kommunala mandat vilken riktning man ska jobba i man konstaterar att de äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Det är en ganska kall, kaxig norm får man säga. Jo men det viktiga är att vi lyfter fram att äldre om, äldrefrågan är alltså så viktig. Ja. Så att även om det nu kanske inte var ett handlingsprogram riktigt så, så vill vi betona för hela partiet att frågan om den, den ska säga levnadsstandard och de omständigheter som de äldre ska leva under är ingenting som vi tycker är en sekundär fråga mm. utan tvärtom, det är en mycket, mycket viktig mm. fråga eh, journalister som har kommenterat eh, det här programmet har menat på att eh, det är så allmänt hållet så att vilket riksdagsparti som helst skulle hålla med om i stort sett allt vi säger man. Eh, det är ju inte något problem i sig Det är väl bara bra i sådana fall eh, Däremot så finns det några saker Som eh, jag inte tror finns I de andra partiernas Eller är Till exempel att man ska ha Som svensk personal Rätten att mötas av personal Som förstår och talar begriplig svenska Och är införstådd Med svenska sederbruk det är definitivt ingenting Nej. som man återfinner i de andra partiernas Nej. program. Och det är helt avgörande som jag ser det, det är att vi är det enda parti som talar om precis vad ska vi göra för att få råd att genomföra det här äldrepolitiska programmet. För alla de här sakerna vi pratar om kostar mycket pengar. Och de andra partierna har ingen idé om hur de här pengarna ska komma Nej. fram. Men ja. det har vi. Nej. Sen så tycker jag att uh, avsnittet om... Um, Eh, avlastning för eh, folk som jobbar med anhörig vård eh, är väldigt bra. Det är ju någonting som eh, man vet om eh, att det finns väldigt många som eh, verkligen jobbar under närmast olidliga förhållanden med anhörig vård och inte alls får det stöd från samhället som man skulle kunna önska. Eh, men, men, eh, det är inte så mycket ett ordom egentligen som sagt, för det är Uh, helt enkelt en, en uh, önskan från partiet att de som har byggt upp det är väl som, som vi alla åternyter ska ha uh, de rättigheter som de förtjänar. Ja, det, de det är en anst ja. anständighetsfråga. Ja, ja. Precis. Uh, så uh, Vi skulle nämna lite grann också om um, uh, för det uh, sändes ju ett sammandrag på hela fyra timmar faktiskt i TV2 ja. uh, um, som TV24 hade gjort och um, det var ju till att börja med väldigt välklippt, tycker jag nog. Ja, ja. Det, det, jag såg inte hela själv, men det jag såg ju var ju väldigt bra faktiskt. Så jag tror att den som såg det där fick en väldigt bra bild av hur årsmötet uh, tog sig för. Man får också lite grann den reflektionen att... Uh, var det här verkligen så jätteläskigt så att man måste hålla på och motdemonstrera och ställa till ett elände och slåss med polis och dylikt så att det kostar skattebetalarna en väldens massa pengar. Över en miljon kronor kostade tydligen polisbevakningen av mötet mm. och det blev ju också lite halabalod, det blev åtta personer gripna och så. Så att det var också någonting som behövdes. Det var inte pengar som kastades helt i sjön tyvärr. På sätt och vis. Att det är ju synd att det ska behövas. Ja, det var ju inte vi som gav upp hot i några kostnader. Nej, nej. Det jag tycker är intressant är hur man i veckan här nu har reagerat på, på vårt årsmöte. Och i, dag, i dagens nyheter så skriver då Johan Kroneman och det är notabelt. Att han alltså berör inte innehållet, det sakpolitiska innehållet, överhuvudtaget. Eller diskuterar eller försöker problematisera eller någonting. Utan eh, man märker att han är lite skrämd och sen så för att överhuvudtaget få sin lilla spalt. Tryckt utvis så, så måste han ju börja med, med en trosbekännelse. Han skriver då, valdhänt möte med en politisk nivå lägre än låg. Och sen konstaterar han att man har sänt de här fyra timmarna som inte föregick av varningstekter eller diskussion eller analys i efterhand. Och att vi då i och för sig heller inte är ett parti vilket som helst. Och så skriver han att det här var ett väldigt valhänt möte. Politiska nivån var lägre en låg. Diskussionen var bitvis svår att följa för att man helt enkelt inte fattade vad som sades. Och så menar han att partiet är en handfull politiskt slipade personer. 98% verkar ha lite eller ingen tidigare erfarenhet av politik då. De vädrar sitt missnöje. Här är haveristerna överrepresenterade. Det är ett slags insändarparti, toppstyrt av en elit. Och det här föraktet som han visar då för våra ombud är någonting som han inte alls är ensam om. Det här har man sett på väldigt många håll. Att till och med Rickards tyckte liksom att får han se en enda en kostym till då krävs han ungefär va? för visst är vi är de enda som det är legitimt att håna för att vi är fattiga mm. eller för att våra ombud inte har, har, har ett välsmort munläder mm. e, då är de plötsligt inte alls särskilt mycket värda sen skriver han faktiskt och jag tror att det var därifrån var tvungen att ha de här draperna innan politiskt är de väldigt tydliga och pålästa på några punkter att äldre människor behandlas illa äldreomsorg i saknar pengar kopplar vi till massinvandringen. Och att de gamla har på besparingar och skattepengar som istället gått till att ge invandrare socialbidrag och utbildning. Det är en billig men effektiv metafor, skriver han. Mormor sitter på hänget, hemmet, kommer knappt upp i sängen äter gröt och I har I förorterna glassar invandrarna försörjda av staten, begår brott, bygger minareter och klagar på att de inte blir accepterade av samhället. Vi kan som sagt tycka att det ser politiskt löjligt ut, men det är politisk dynamit och det fungerar. Och så skriver han vidare att om man tittar då på Sverigedemokraternas hemsida och läser program och lyssnar på Jimmys tal då på riksdagsmötet så är det frågan som är den mest prioriterade och politiskt utvecklade. De har släppt den värsta, otäckaste retoriken. Nu resonerar de metodiskt och rätt sansat om de här frågorna. De är väldigt medvetna om vilket glapp som existerar mellan vanligt folk, särskilt på landsbygden, och de etablerade partierna när det gäller invandrings- och socialpolitik. Förstår man inte det glappet kommer vi att ha Sverigedemokraterna i riksdagen om tre år. Det var det här han ville varna för. Och han måste alltså ha blivit så skrämd av det han såg, att han var tvungen att göra en sån här markering. Ja, det, det, en, det kan vara ganska omfattande braskläppare bra. Nåväl, nu rusar tiden iväg här och det är dags för oss att avsluta programmet. Men vi kan väl gratulera oss själva till att väl genomfört årsmöte. Och det gör vi med ett stycke som heter just Gratulation ur fröseblomster av William Petersonberg. Barger. Och därmed tackar vi för oss. Mm. Tack okay. och